ریاض السالحین حدیث نمبر دے یو زر او باب دے باب و فضل سلوات او کتاب دے کتاب الفضائل دمونز غروال بارک احادیث دی اول آیات روڑی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر بيشکا مو زمنه کي خلګو د ناروونه ان الصلاه تنها عَنِ بې شك مون منکه هر کود به هي کار نو د نړاوو بنا غانو نا وا نبی هره را رضی الله تعالی انه قال اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما د پیغمبر پاک صلی الله عليه وسلم نا اوری دی یقول چی وي ارئتم لو ان نهرا ببابه احدكم خبر راکې تاسو کې چیرته یو نهر په دروازې د یو کس تاسو غسل کوي دا غي نه هر ورځا کله یو من هر ورځ 5 مرات پنځه ځله څنګه ار دېونه سان د دروازې مخې یو نیر به او په انیر کې دا کس هر روزانه پنځه ځله غسل کوي دا ورځ نو حل بقیا من درن هی شیعن آیا آیا پاتې ب شي د خیر او داغ نهشي پاغه پ ب لام بي سری د رځې نه پاغه بهڅ خیرې پې شيقاللوو وي سااح بهله من درننی شي اون نه پاتې کېږي د خیرو داغ نهڅشي دکه پ اللامبي تعال نومي نه بیالی بی س دسلام فظاللی کا ممسلو سولواتتل غمځې دا مثال دا غ منزونو پینزودې يمح الله بهل لن الخطا چې لره الله په دې پینزو منزونو سره د انسان ګناهُنا نو چې شوا روز کې پینزو منزونه کې بیا تهجدونم کې د په انسان باندې ګنابیا نه پادېږي وړا وګوره چې کله خیالو کې بجلی کله وېدا شي کنه بلی د جنټرل بانک تو بولا چبیلی را اگر لے گئے را شوشن اٹر بیابان کئے وان جابر رضی اللہ تعالیٰ نو قالا ہوئی قال ویلی رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم مسلو سلوات الخمس کمسل نار جار غمر على باب احد کم یا تسل منو کل خمس مرات مثال منزونو پینزاو په شانت د یو نیر د چروانی غمن دونګه جوړ بدروازه د یو کستا سو د کور مخه تا اغه سول کې دا غ نهر نا کول یو من هر رزخم سمراتن پینزکرته نو په دې خې بادشي نا نو چېن سال پینزته ما برابر مشکې په فلټیم باندې نو پاغت چر ګنا ولن فاضي گي الله غمر بفتح الغين المجمع الكثير لوي دونگي غد وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه غمرن ان دير غد جوري ان رجلن بشكاي او صري اسابه من امرتين اور سيدي يوي خذت قبلتن فقلو سرا خذ يخل فاتن النبيه اجنبي سره وجنبي خزروان او زوی منډک لخ کوله کړو خو خو وا فات النبيه راغه غسلې نبي عليه صلوات و سلام تا فاخبره نو خبر ورک نبي عليه السلام تر خبره چې بس خزر بل روانه وا خو خمه شو فانزل الله تعالى نور غل الله دا حکم وا کې مسلات طرفه اناري و ظلف من الليل اپا بندی کوا دمانزو پاترافو در رج کے وزولف من اللیلی اپسی صد شپے کے دشپے میں بادت کوا ومن اللیلی فتح جد بی نافلت اللک وزولف من اللیل پاترافو در رج کے دساہر منزے دمازیگر او د پی خیم منزے و زلفم من الليل پس 613 مراد نه ماخمو ما سوتن منځ دې پوشه کنه دا منو مراد ان الحسنات يذهبن السيئات بيشكه نیکی چي دلر کوي بدول را اني کي ديو كلا نو بده بخپلا لاده سره لر کوي کوانو ده خپل استاد خذي دي الله ادا بدر ته معاف فقال الرجل نوی دی سڑی علی حازا آیا زمان دا پار خاص دا واقع دا چیتاستا گناہو نا پدی ماف کوم قال نوی نبی علیہ السلام لجمی امتی کل لهم دا پارا دو طول امت زمان ٹھوز دا چې چیز ماپ امت کے سونگم دا سے یوکارو کی آبیا فوراً مزع عبادتو گینو ممکن دا چلائی چل ماف کی والو گناہو نا متفقون علی وعن ابی هریره رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا ہے الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه منذنا او جمعہ تربل جمعے پوره تا کفاره جوادا گناہونو چھ پمیند دد کیری ما لم تو, تو شل کبائر سو پوری چھ نئی رد نئی کڈی د پ کبائر مالم تغشا مالم تؤتل کبائر سو برج درات نیکلی پلویو گناہونو باندی اللہ بو توالا ماف کی اے یو جمینہ تربل جمین یو منہ تربل منزا پور چداغن سونا والو گناہون شویدی نو آغا بو توالا ماف کی مرواه مسلمون وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی نوکالاوی سمیت رسول اللہ ما دا پیغمبر پاک صل الله علیہ وسلم نا اولیدل یکولو چاہوی ما من مسلمین ما من امری مسلمین نشتری یو سر مسلمان تحضرو چا حاضرشی آغتا منزا مکتوبت فرضا یحنو نخسته د او 10 دغی مننده پاره و کې او خوشو دغې منذو کې وورکو اوو کو دغیو کې باپوره الله کا ن کفاارت تن مگرشي اغا کفاره دغې گناوو چې مکده د او من نه ظنو د گناونو نه مععلم تو او تبیرهتونڅپور چې درته نکی پهلووی گناوو وذلك الدعرك كله او دا زمانہ تولادت چه داسه خوشو حضور سره مسكين الله بو تواله گناونه ماف کوي واه مسلمان باب فضل صلات صبح والاسر بعد په بیان د غوړوالیدو منځ سبا او د مازيګر کې سوچ د سبا او د مازيګر من په پابندې سره کوي نو سوره اجر الله ور کوي عن نهبي موساه ررض الله اوته لاو ان رسول الله یصل اللهله او وسلم قال پیغمبر پاکوئ من بردې د دخل جننه چا چې موځو کو دوه د یخني نو دن نه بهشي د جننتته برد نهرات کو منځو نهاد دی نو برې نهراتمون د سبا منځو مازګر دی دا زکا دی تا برده نوی چه سبا چه دی نو دا یخوال درازه دی زکا دا سبا په ټیم که یخوال پا نزبت درازه باندې د غرمه او د سبا تیم برابریگی او مازیگر چه دی نو دا یخ دی پا نزبت دا مخصبانه پا نزبت دا شپی بانده زکا اوتا ہوئی دادوان متفقن علی اتفاق علی شب دی حدیث دادوان را د دیخنی دی البردانی الصبح والعصر وعن بی زویر عمارت نور وی با قال آغوی رسول الله صلی الله علیہ وسلم بعد نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ناورید لیقول چوی لی علی جنہ را احد صلی اللہ قبل طلوع شمسی جاې دن نه به شور تههڅوکو چا هغهه مکرې مخکې د خلو د نور نه وقابلله غورو بیا او مخې د ډوبدو د د نور نه کو مرا د س د نور د ختوو نه مکې د سبا منراغې او دوردو ډوبدو نه مخې کو منغې مادیګل من یعنی الفجره والاسه چې دا دواله منځونه چا وړه دو چاربه الله جانم تدنن کی حجا کې دی سیدا وای زمن زنه خو بجاهلا بیا کوله او اخیده غلطه واخه وعن جند مہمنی سفیان رضی الله تعالی عنہ قال او یقال به رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمه الله چاچ من زکو د صبح نو دې الله کې په هو في زممتې دا په ز دا الله کې ولکه ددي سریما زمانت کی و که الله ددي انسان زمانت غست دی چې چا د ساارې منزو کو فانزورو ګوره یا بنادم او لا دا د ملزل امله یا تولو ب الله من زمتتی بطلب دنی کې الله په ځې د غه پهیشي د کوشش وکړی چاغه تا نو څانونو رسې دا مسلمون او هغه څه دې منظم کړي درس هم کړي سبق یې او تا هغه ته راځي بدوي کنزل کې جګړې کې کرېوان کې لاسه شولېږي هغه تا نو دا هڅه د الله په سیمه کې لاس وې په نه دې رعایت په کار دې خاصن د علماو سره قران او تو جادلو اهل الكتابه جگل مکوی دو علماء سرا دو وجے دسنا دو کتاب نا زکہ چا علماء د خپل کتاب شرافت او علم ورکل نظماده کتاب له حاضر کی جگلو سره مکوی ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي مگرparagraph چه په مسلۃ توحید وعن ابي ابی حریرہ الله اللہ تعالیٰ نو قالا وقال وی قالا وی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون فیکم ملائکتم باللیل و ملائکتم بالنار نن خوابیو مویاتر ملانے لی اغا زکا چی مولاق پل بدلنا لی اغا پار سپوی چې دي جگڑا کی گناہ بلته خبره ګرځول نقصان دے اخلا خرابيږي علم خرابيږي داغه بدلنا لي پشانګوري نو خلق پیدا خیال کوي ګنذاب بیکار دي خلک پیدا خیال کوي جذاب بوز دل دے خلک پیدا خیال کوي جذاب په اسمه نهه ته پوز نشوکوله او بل غوی په دین پويږي چې زګلوان کلا ساجوم جگله کومراته بده کوم کنزل کوم نا, نا نا نا دیر کوشش پکې ها چا ته زارونه راځي چا چا موږ کړو ساګ قال ویلی ابو ردا چا قال ویلی رسول الله صلى الله عليه وسلم صحه صحیح سن دي يتا کبو نفيكم ملائكه بالليل وملايكه بالنهار يوب الفسير ازي تاسو يوب الفسراجي په تاسو کې فرشته د شپې و ملائکتون و فرشتی درزی یتعاق وونی و بلفسی راروانی فرشتی دشپی اوم دشپی فرشتی زی و درزی اغا راروانی درزی اغزی و دشپی اغا راروانی و یا جتمعون و جمعکی در فرشتی بی سلات جسو بی بموند سبا و بموند مازی گردی سم یعر جلزی بیاخی دغ فرشتې چاغ ش په تیره کړې په تاو کې د شپې فرشتې او ده جاغه راځي نو فس اللو هموم اللهله و ب د توپوس کې د دغه فرشتو نه الله حالان ک دا الله خپ د پاغیبانېکیې په تاهکو تم با د سررنګې پرېخورود تاسو بندې ګان زما په کم حال کې پرې غو فا آغاز دیو تیچ پورا شوی داو درز فرشتی بردی دی او دشبیغا رازی دو تبوستی اللہ الله زمان بندگاندی پک محال پری خودم و یقولون و آیو دادا فرشتی اللہ تا ترکنا هم و همزو سلون پری خودم انگا غیلرا پدا سعال که چا غی منزو نکول و منزو لالو و آتینا هم, و هم او raag liwaagita pa da shal ki jo muzika o gamang mazikar raag liwaagita na pomzum la dikhri hu wuch raato na mut sahare o pomzum la dikla to li muqam ya saro mazikar munduna gore qaza ka wundi shyo mun goda taqit ba kar muttaba funale de bil maz afru di sal mus kona kai mazikar am na kai wa an jarir bin abdullah ba jarir radhiyallahu اذا پمال کې دغه تجارتونو کې به الله څخه خیر او برکت واتی قال حضرت جرير بن عبد الله وکنا و منغا عند النبي صلى الله عليه وسلم منغ د پیغمبر پار صلی الله عليه وسلم سدوفه نظره اله قبر وه د نبی عليه السلام سپوګمې تا ليله البدره چاغات شپه د پلقي دوه صلی الله عليه وسلم د سوال د سبيش بي سپوک مې وا چې په عالم زلي دلا فرقه دلا وقال اني وي نبي رسول انكم سترون ربكم يتي نن تعسو د دې جو وګو وي نه خپل رب لرا کما ترون هازه قبره لك څنګه چې وي نه تعسو او د سوال د سبيش سپوک مې د وګړي دار چاتګاري بغیر د گني جوړولونه چاله کسر کته جو نڅه د ارځینه او تو کو لري نو څوک به ودا کاری مړه اللهبدا څهکارای مخلوق تا وا کما ترونه لکه څنګه چې تاسو داس په مه لا تزابو نبی رو یاته اويسته هام باندې جوړوي تاسو بلی دلو دای کی ها بلی دلو دای کی بګن نه جوړوي چه په وڅه تاسو په یو بل باندې چته کیدا خو فاین است تا دملا ثغلب والا صلات قبلت الی او کو تاسو طاقت نکېږي د دې خبرې چې غالب بند شی پای او مزبانی مخې د خطلو د نورنا وقبل یا او مخې د دوبې د نورنا لو ففعلو او ک تاسو د کار متفقون علی وفي رواد في رواد كراغل فنظر إلى القمر ليلة أربعشر وعن قردد رضي الله تعالى نو قاله قاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلات السبع سري جاج منذ وقجاج پرغض منذ ماذيگر وقد حبت عمله تاكي برباط شعم الله ورواه البخاري باب فزل بابو فضل المشیع الى المساجد باب دے بابیان دا غر والی ددلو جمع دنو تا چه سور جمع دا نللین و دور سواب دی زیاد دیں عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا ہوئی من غدا الى المسجد آغا سوگ چلال جمع تا اورا ہا یارا غی لال سار د وقت جمع تا او راہا یا راہی نو اعداللہو لو فیل جنم نو سار پتیم کی او دماغام پتیم کی جماعت جی او رازی نو تیار کر یا اللہ دلالا پچنت کی نو ظلل مل مستیا و لما غدا ارکل اچھدی سبازی او راہا او بیا راہی ماغام مرتفع کنلی وعنو نقلی دا بوہ رجاللہو عند النبيا صلى الله عليه وسلم قال اوې منصفه حرفي بيتي چاچزان صفاق په خپل کور کې او د شهوکو ویلبل ځان صفاق په خپل کور کې ځان پاک خود جنابت نه پاوند سره ثم مضا الى بيت ال بيوت اللهي يا لال یو کوتا د لاد کوونا فریضه تم بن فرائض الله دې دا فرائض پوره کيدهغه فریضه ده فرائض الله نه احسان پاک او دسیو کو سنتو کلو جماعت روان دي ځان پاکه برابر کو درس قران ته روان دي دا به فریضه ده ها درس قران ته روان دي درس حديث ته روان دي درس کتابو ته کتر روان دي الابه دې يقضيا فذا الله غفريذا چې په ما لازم واده علم چې غو پرکم خلکو ته لو کان تو خطو تو اهدى تحتو خطيه والاخرى اترفعو درجهن کیي قدمونو دا قدم ماف ذيكي فنا لرا والاخرى بل قدم پورته کي درجي لرا تل فرا روا نیچه زم سبق لا کور کری او دس کړي نه دې چه ذ علم د قران او د حدیث لپاره زم ما علم بحاس لو ما ام له زم ما قدم ستا ګناه ختمي او په بل قدم باندې ستا مرتبه چتي له مقام نه فلستا نو بازارانو او دکانانو او تجارتانو چې د موږ په دوکان دکان باندې او دکان را رواني جمعه تا یو قدم باندې ستاسو غنا او په بل قدم باندې ستاسو درجه او دتي من کلمنو رواو موږ نه مون او عن څخه چې ډا اکثر زمو په او دست سکو د په وقتی دو رکا دمونزمو کم چنین بس او دست کن فورمو زنبیار بیان لزم ختم لزم دست لزم مات تکنم انصار اکلا بگدا سمرا جو آغا نرکیم اوانو بایم نی کاب رزی اللہ و تعالانو کالاوی کانا رجل من الانصار و یو سنید انصارو نلا اعلمو احدا چیز نپویگ ما نا اعلمو نپی جاند من یو کس لرا نپی جاند من ا لا اعلم هو يوصل اذا انسان الله اعلم او جن پیاند کس دل لري او د دنا جمعه د دل لري ها وكان اولات صلاه جذب فور دغن من دو جماعتنه فور لره خدا غنفو تیرداغنه دغه دو جماعتنه جماعت جماعتنه سر به زاندار ساو وویلی شوه غطا لوشتره تا حمارن لی ترکبه او فی الزلوائی و فی رفوائیم ای ستاکو دیلر دی دو جماعتنه ای سریا او تا جماعتنه پریده لکتا واغست زانده یو خرن چته سور راځي په قرباني په ظلمای بسکه باغ ته یار کې وافرد ربځه او څه سور راځي په اس باندې د په سخت کې حالن ویته خوشاله غم زفدی ان منزلی لا جنب المسجد बेशक اقود ما بالعظمات کې چې دې بده خوشاله ما बेशक زوال ما اقود چې زوال دې زباناتو ز خوشاله فدی ما دې बेशक ما ايوك زما د فارم ما شايات او واپس کې د زما اجازه راځو او خپل کې واپس مصصله امتا پیغمبر پر صل الله عليه وسلم چې ته خدا خو هي چې زما کوټه جمعات نلري چې زما ثواب درکي نو قات جمع الله لك ذلك كله تا کې جمع کړی الله ستاسو لپاره دا ټول ثوابونه اے دبګیتا ته الله ا چې د اوپید ل داغه د دا بهتروالي او د غړوالي یو یو استل جومات ته فغېبه د لاجرو سواب دررکي او د جممات نه راتللې دغې به سواب دررکیم او په تو رااره کېدې دغې به جو سواب دررکي په باران دس د یو جااکل کېې پاغې به جو سواب دررکي په سخته کرم د رځ کېې نو پاغې به جو سواب دررکیم پا ارکا تکلیف نه واغه تفریده او خو د نفریده په ری وچ دا ثواب درکای ات جمع الله لكذا نن صباح او جمع زده فرشان شي یا چکو پیسي او ساده شي نو بیا موږ مفادي دالک ساده ایمانو او موږ دې خلک لکه او دا لکمال شي تر څونو خو پریږه او کڅمو مو دلا فان جابر رضي الله تعالی او قال جابر وی خلقا خلق دل بقو حول الفت خالش شکرنا چا پیر د جمعه دنا د مسجد نبوینا چا پیر کورو خالی خالص خلکو کورو نه خرڅ کوا فارد بنو سلمہ اراده وکړه بنو سلمہ اي انتقلو چ را نقل شي نزدې جمعه بنو سلمہ له غندل له اوسې د مسجد نبوینا لو چمجن نه بیر سره جوخ کورونه خر شو راغب نو سلمہ او اداده وکړه اغا آ کورونه واخلو او مجنعود سجهو میذ دی شو فبلغ ذلك النبي نور سدا خبر نبی علیہ الصلاتو والسلام تھا فقال قالهنیوي پیغمبر پاک له هم دی بنووسلیمهته بلهغنیرسې دلیماتته دا ان نه کوم چې بشه ک تاسو تريددو نهواړی انتن تکیلو قورفل مجدې چې او نهقل ش داسو نزې جممات ته کوونه ځان قالو نووي بنو سلمه او دا زمون خوغل ادارله پې غمبره د ه د نا زمنږ دی خبرې ده فقاله نووي نه بیالی ساتتو سلام بنی سلی مته دییا بنو سلمو الزمو دم لازم کوی خپلو کورونو سره لازم شي او تو کو طبو سا و کوم لیکلی شي قدممو ستاسوو په د ډیرروالی د قدممون قدم نو ستاسو د قدم لیکلی شي نو چېڅه قدممو ستاسوځې لري قدمونه به مصطاب ثواب دی لیگلیجی الزمو دیارکم توکتاب اسارکم نفقالو دی نو خوشالی من لای جب شک منگا چا پید شو دی من نبینا باز کافی دی لکافید لدی خیو کنه چې فللم نسملای ویږي ثواب دی ملای ویږي قدمو نبه دی نو ثوابو نبه دی موږ په دې نو خوشالیږي چا پید شو اورا هو مسلم نو ول ول بوخاری ما نامن روایت یانس وعن موسا اشادهجلله اوطانو قاله وی قال رس الله ص الله سر ان اعزه مننا سې اجرن في سواتې پیش شکه ډیې د خلکو نه په اجرو سوابې په موسکې دوم ډې لري دد نه دي اللیعاد جممات ته چې سره د جممات نه لري وي نو په ااددو بیا لرې د د نه چې نو لري وي دغې نرم اجرې واده والځته ظیر اوله سلاته اواک شا انتظار د منځکې حتی تر دی یسللی چې منځو کې دغېصددی معام سره دالووی د په اجر کې دا کسنه یوسلی ها چې موځو کې اغاټې منځ او زرسم ینامو نامو بیا د کور خو دارو امتحان د بقا خو نه روان دی دا کور په دی ک ځانله کار په کار دی چې موځونه وړو باتون وکړوصدقي ورککوو د ځان سه مک ال وولږو چې سبا بیا په اللو باېمونږ خوشحاله و دا نه چې به مو کو ه کار ک پر یامونمه کوه او یا کو کو روپ چاه مور کوه ص د او یا چا سوي احسان مکوانه ار خار پکار دے متفق نریم وعن بريده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اوی ايبشر المشايين في الظلم زيره ورکی اغتلن کو تا پاغت یار کے ال المساجد جمعه تنو تا بنور تام پارنا پر سرا يوم القيامه پرذ قیامت کی پوشک سو چھ پت یاری کی جماعت جنو داغ رنا باغ سر قیامت کی پوری نوروہم یسابن ادیم و بی ایمانے مختیر شون روا ابو داؤد و انبی ہری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم ایا ز خودونو کوم تاسو د پاغه سیمح الله به الخطوا چې لره کې الله پاره د انسان ګناهونه او یې رفع به درجات او پورتکې پاره د انسان درجه قالو نو ویدیا بلا بشکه د الله پیغمبرا قال نو نبی صلی الله و سلام اس باغ الوزو علی المكاره پرواله داوود ست درد سختونه الل مکارې سره د سختوونه سر د مشتونونه سرزی دا یخه یخنی ده اوبه په جمعمی کې او د او دس یادته تکلیف دی په پاسېدو کې او سره داغې نه د پاسېږې د شپې او دځې نو چې دا کار اواک سره ت خوتهل مسااج دی او درواله د قدمون ده جمعتونو ده او بلدرم و انتظار او صلاح ده بعد صلاح ده او انتظار ده من ده پزد من سنه ویلکا مازیگر من ده وزان نورسه که نظر پاتیشم وی که نوی نو ده بل من انتظار که فزالکم رباطو فزالکم رباطو نو دغه د ستاسو مضبوط واله ده غده ستاسو کامیابی مکتر چه ار بعض رابطو تیار شه د الله د دین د پارا خذا خلکو تیارې د الله د دین د پارا مان سرحاتات مضبوط کړي ندام ستا سرحد چې د شیطان باډر ته نه دی خوراونې رواه مسلمون وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قالا اوه ازار ر تومرره جوله کله چې تاسو یو سړی لرا یا تا دو مسااج ده چا هغهه صففای کوي د جمعتونو جمع سفا کوي خله ت لره کوي ریروله سمی ګن په کې نه غورځئ نو ا دولوبللیمان تاسو ګوا کوي دا غ د پاه په سوای په ایمان چې د ایمال کامل اے چکم انسان د جمعات پکار کې لګیا یې صفایا نه کړي کله فرونو وینځي کله ځانماز وینځي او کله قالینو نو, نو کله یو شه صفاکې کله بل نو فاشهدولو بالایمان نو گواہیو کوي تاسو داغه پر په پا ایمان چې د ایمان کې مضبوط دي د احوال سالم کال کې عمر کې بعده جمعات د ان شاور والے جمعات صفاکې تاځ دې ما دې خالي بدري چې راغله ما په عمر کې دا دو ايش تیر شو ما د محل یو کس نه دی لیدل چې راغله دی او دا جمعه ته صفه کړي دي پولی وینځلې ده قالینی وینځلې ده کارپېټي وینځلې ده راون کړي دي یې خې بغیر زما زما د طالبنا ک په صفه کولي ک جمعه صفه کولي اغه دا طالبان شته ها د جمعه دونو به خلکو څوک دا توبه توبه کم سره چې د جمعه سمنګ پچا باندې انکو غوړم د ثوابونو ته کوړو په سوابدېل وی کار ده سوچ د جمعه صفای کوي پیغمبر پاکوي اغه لزیر ورګه چې داغه ایمان کامل لې ځکه الله وی انما يعمر المساجد الله من امن بالله یقینا جوړی جمعه ته نځ الله سوچ غی ایمان ورې پاللا په راز داخل ته جمعه صفائی ماغه سوکې د جمعه بیلونه ماغه سوکورکې چاغه ایمانې کاميري داو د جمعه بلغه لګنه اوزره روپې اوز دا سوګنو ویچې د جمعه بیلې پړ خراب شه دا سوګنو ویچې دا پول خراب شو دا حالت دی ته دې مخلوق وي بس کامیاب شوي او چو سود د جماعت په صفای کې سود د جماعت په بلنو کې سود د جماعت په کار کې مخکواله کې نفعه اشهدو له بال ایمان گوايو کړه تاسو دا غږه په ایمان ته د ایمان ده کامل د ایمان کې نقصان نشته د جماعت صفای اچ نور وځ د نګیګي د بل د پکې د جارو د ګړې هدا <متحدث> رنگه دا بور د مشین د ټوټي د و او سي نو دا هووکه صفایي هوکا په لاغون کار ازي صفاکو په پیوا چوا وینځه وین څنګه بیا خورکا جارو و دا وسو دي کیګن نو دامن کوي دانو چې دا خطر لار روان دي چونه کو دا رو جزا دا جمعا دا چې صفایي کو نه نه دلانده خزا اپ خو د سپارله طالب شتا انما یامروا مساجد الله ابیا طالب پکې بدل وکولای وکنه طالب په خورکړای وکنه د لاس فلونو ورځي غوړی ښا انما یامروا مساجد الله من امن بالله والیوم الاخر رواه الترمذی وقال حدیث حسن باب فضل انتظار الصلاه دا سو وایو کنه ځکه کتابو زکات پورنه آ بس ہا م دوه خدای ووا باب فجر انتظار صلات بعد فبیان دا اور والی د انتظار د مونږ کې چې انتظار د مونږ د پاره کې په جمعہ کې ندام ور دے علیکہ ہوئے ٹیم پورا شہا علیکہ تو انتظار کے نو ہم دا پھر منز کستا حساب دیکھنا ہولی پریشان ہے منگسان نتر ماخام ما سوطان پوری مازی کنا پوری جماعت کے نازیو الحمدللہ مقبک خوشا لیو تنگیگو نا درسو نا دی عبادتو نا دی منزو نا دی بانګونه نا دی قامتو نا دی صفایانی دی او د دو منٹا چے پا بیا پیان سوا کی گی پہ لگی وعن بی حریرہ رضی الله تعالیٰ عنو ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم قال پیغمبر پاکو لا یزالو احدو کن فی صلاة ما دامت صلاة تحبیسو حمیشہ بھی یو کستا سوپو منزگی سوپو ریچ منزو بن کلی دل را گر کلی دل را سوپو ریچ دے پدی جماعت کی دے منزد پار ایساری نو دل سواب دے. د په حکم د منسکره لا يمنعه اي انقلب الى اهله الا سا نما نكيد للعدوه پس کيدو نخ بلال دا مگر منزا و يذكنه واپس کوي جمعات دو منز دو منز نا چماله مندر کړي نو سو پردې چې په دې جمعات کې يو د په انتظار کنو په حکم د مانز کې د متفق وله وعنه نقل له د ابو هريره رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا الملائکتو تسولی علا احد کم او فرشتی رحمت دو دوا در رحمتو دو نو غالی پا یو کستاسو سو پوری چوی دیفی موس اللہو پا غزی در جان ماس پل سو پوری چو دی دخپل پا منز پا زیبان دی ناستی نو فرشتی در دو رحمت دو دواو لغالی موس الذي اكل الله اكل چې منذ منذ او کا پاغه کې ما لم يحدث صبر چته خبرې نه کړي یا صبر چته به د سوې شوي نه يا صبر زغ خپل منذ خراب کړي نه او تقولون و ايت فرشتي و اي فرشتي اللهم اغفر له اللهم رحمه یا اللہ بخنہو کدتا یا اللہ رحمو کپدر رواہو البخاریو سولی سواب دیم عنا نس رضی اللہ تعالی نو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخر لیلتا صلاة العشاء لا شطر اللہ نبی علیہ السلام رستا کئی اوش پا منزد ما سوطان تا نمیش پیتا اے یو جل سعابا موجود نمیش پیتا دا ما سوطان منزور سیدہ و سعابا تیځمان چې دمر درځي او تاسو مکه کېګینه کوته زه ثم اقبل علينا تعلمكشا ا ابيا راه مخ مخ شبم باندې پخفل مقصدا بعدما پځاینا چې مونږ یو کو فقاله وی وی سلنا سو ورقدو مونږ کو خلق ورق او ورقدو او شو ولم تزالو او هميشه و تاسو سلاتن صلاتن پمسکه من سو پورې چنت انتظار کا او تاسو دې منځه سو پورې چتاو سودنې نیمش په پورې انتظار وکړو د دې منځه لپاره نو دا نیمش په تاسو په حکم د منځ کې شمیر شو او باز خلکو منځ کړي دي د شویریاغې او د رواه البخاری جمعه تراره وتانګ هغه نه